Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 6 Cum să folosiți o prezentare vizuală Cercetările arată că atunci când faceți o prezentare vizuală folosind cărți, diagrame, grafice sau un ecran, 82% din informații sunt receptate prin văz, 11% prin auz și 7% prin alte simțuri. 1. Vorbiți, arătați și implicați publicul Studiul Wharton, realizat în Statele Unite, a descoperit că reținerea de informații din prezentările verbale este de numai 10%. Prin comparație, procentul de reținere a unei prezentări combinate, verbale și vizuale, este de 51%, ceea ce înseamnă că puteți realiza o creștere de 400% a eficienței cu ajutorul prezentării vizuale. Studiul a mai stabilit că prezentarea vizuală reduce durata medie a unei ședințe de afaceri de la 25,7 la 18,6 minute, adică o economisire de 28% a timpului. Dar când facem prezentarea folosind implicarea verbală, vizuală și emoțională, procentul de reținere a informației se ridică până la 92%. Așadar, reținem 10% din ceea ce auzim, 51% din ceea ce vedem și auzim și 92% din ceea ce vedem și auzim și ne implicăm. Prin urmare, când doar vorbești, efectul este minim. Când vorbești și arăți, efectul este moderat. Când vorbești, arăți și implici pe ceilalți în prezentare, reținerea informațiilor este maximă. Punctul 2. Folosiți impactul ridicării. Folosiți un pix pentru a arăta spre imagini și în același timp verbalizați ce vede cealaltă persoană. Apoi ridicați pixul și țineți-l între ochii persoanei și ochii voștri. Această manevră se numește impactul ridicării și are efectul magnetic de a ridica persoanei capul, astfel încât să vă privească direct, să vadă și să audă ce spuneți. În felul acesta veți obține o receptare mai bună a mesajului vostru decât ați obține doar prin vorbe. Țineți la vedere palma celelalte mâini în timp ce vorbiți. Mențineți un contact vizual mai puternic cu bărbații în timpul prezentării, dar mai puțin frecvent cu femeile. Dacă sunteți nesiguri, mențineți contactul vizual doar atât timp cât vi-l oferă celălalt. Urmează capitolul cum să decideți unde să vă așezați la un interviu?